الشيطان الهجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه زما قابل قدر مسلمانانو تاسو خدمت کې مالا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک بیان کړیو او اغه حدیث مبارک کې پینځه خبرې وي اول خبر ادا پیغمبر علیہ الصلات السلام از سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی المحارم تو اعبد الناس تو د حرامو نه ځان بچا ته بلو عبادت گزار او پرهیزگار د خلق وشي دوما جمله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داوی جملې ارشاد مبارک کو فرمای رسول الله مبارک دومی جملې کې فرمای اور دی بما قسم الله لك ترازی صف غ سبان چې الله تعالی ته تقدیر او په قسمت کې لیکلې دي تكن اغنا الناس تب شی لو غنی دزړو عالم غنی دخلغه په دې جمله کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت لا مسلمانان او مؤمنان لا د دوه خبر او تعلیم ورکي یودا شکایت ورکه او بل رضا بالقضاء د قناعت په متالق باندې تاسو خدمت کې س نه ست تفصيل مخ کې شويو اجمالا د معنی جائز حلال طریقې سره مناسب تدبیر سره څ کوم حلال مال تا ته ملاوي شي نو پاغه باندې صبر کاوه او شکر اداس به صبری ما کاوه او ناشکری ما کاوه دې ته جنات وي دوم دبي جملې د حدیث مبارک مطلب داره چې الله جل جلاله په سلی بانند دی په راضي اوګه هم شه الله جلله جلله هو تا سره تا حالات تاواقعات راځي په غې باندې ته راضي اوګا اعتراض شکوا مکه تاس خدمت کې مارس کړیو چې دا دنیا او دا کائنات دی دې کې درې عالم دي یو عالم کې هغه خوشي درخوشي راحت در راحت نعمت در نعمت دغه هغه کله خبرګان د غم تصور هم نکي بوی قدر هم نشته هوا د غم هم نشته چې هغه ته جنت وای الله دې خپل فضل او کرم سره هم ته تاس ته نصیب کړي تم اغه عالم د جهنم دې چپاغي کې مصیبت در مصیبت غم در غم او صدمه در صدمه چې هغه کې د خوشالۍ ته صراحت او د تصور هم نکئې هوا یې هم ته د جهنميانو باندې نه لګيږي الله دې قوتاسو محفوظه درېم عالم دا دنیا دا چې دا د دې دوه لو دنیا و منځ کې دا دو عالمو یو قسم دې کې غم همس دا خوشالتي داس سوک کوم نستے چې همیشه غم در غم کې واقعي او نو داس سوک ستا دا چې همیشه خوشالτια خوشالτια وي دلته خوشي او غم دا دواړه ملاو دي ملته جلت هم دا دواړه ديږي دی خو خبره خبردار چې دینه معلومه شو چه سو نواقعات رازی او دی دنیا کې او لازیمن برازی مصیبت او تکلیف برازی مصیبت او تکلیف مشقت خام خام استازورتا صدمرتا سی او دی رسیدی تک استا تبیت تا خام خامتا اظهار رنج کې د غم اظهار وکه دام ټیک ته دا خیر او د غم او د مشقات او تکلیف ته وجه نه مستعد استرګو نه اوخ کیږي دام خیر ده دا ټیک ده دا دام در عذاب القضاء مخالف نه ده البته سلوبه متمنین چې الله جل جلاله دا کومه بيماري کوم مصیبت او کوم شقط پما باندې راوست نه دا بالکل حق ده عند الله جل جلاله حکمت شکوه او اعتراض بنکه شکایت بنکه پسل کې به بالکل مطمئین و راضي به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارک او کې راضي د رسول الله مبارک صلی الله وسلم یو بچی وفات غالبا حضرت ابراهيم رضی الله تعالی عنہ. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دسترګونه با اخ کیږي زلت بخا مخاصد مرسيږي خدای چې الله وي او دي الله فخرا ذفا غراجي ندي تر ازاب القزا وي او دار رضا مطلوب ده او پکار او پکاردار چې تاسو تصدمه ورسی انسان طبيعت داره او جاري دا ست دا شریعت خلاف نه ده جڑا البته چې دا چی وی هي سورې وی هي نه ده حتی علما فرمایي چا ته مصیبت ورسیږي او دا مصیبت ته و جنغه دا سترګونه اوخه بیني به وي پر یک ده ذکہ زول کی دک و صدموی داسترونه اوخته او بیگی بیا زلو آرام شغه د جسمانی بیماریان نه معافس بعد خلک علکم ما جڑا ما جڑا ما نه هو جڑے خلک پیغمبر اسلام مبارک پر بچی باندې جوړی خو آرام سره مڑے مڑے اوخته مڑے مڑے اوخته راشی چی نه وایي ور سره سوري نه وایي دا دا رحمت کاردار چ سړی مصیبت کیو جڑی بل عیدت خدای پاک ته کاره کی یا الله طاقت نه درم ولیکن تا فیصله به کل بر حق ده عینه حکمت و دي جماعت اعتراض او اشکال نسته او بل شرط ده کدا قوای چه دایو زدلی دلم چې په ما مصیبت راځي بعضی دا خلګمسته دایو زدلی دلم چې په ما بیماری نه راځي ما خو یو گناهم نه تکړی زہ ډیر سړی يم تقوا دار او دین دار نو پما باندې مصیبت ولې راځي در کوم په پاداش او په جواب کې الله جل وعلا پما باندې موسیبت راحل دا ډیر خطرناک الایازو بالله دا ډیر خطرناک خبره دا لري الله په فیصله باندې اعتراض خپل پوها خپل علم خپل عقل اغاب الله د علم او د الله تعالی د حکمت سره ټکراول دي دی دا ډیره خطرناک خبره ده چې الله جل جلاله فیصلو باندې اعتراض کې شکوه او شکایت کې دا خبره تاسو ثابت شو چې سر د دا دا دنیا کې واقعات کې د الله د حکمت برابر دا, دا بلکل برحق دي که زموږ عقل ورترسي او که زمو عقل نرسه د بر حق اوس د چې د جړاوال اجازه الله تعالی موږ لرا کړی ده د اظهار رنج تکلیف د شریعت په حدود کې اندر اندر داغي اظهار اجازه الله را کړی ده دا د الله لوی فضل او کرم دی اوس که الله جل جلاله او ویلی وای چې د احر صبر حق او یقینا بر حق دي خو د د ستاسو سړه دا مناسب نه د چر برحت د حکمت برابر برابری تاسو بیا هم جااړی خو الله جل جو علیم ب داې سودور ده الله تلا زمونږ په کم زورانو خبر دی چې خامه خوا به دا د موثبت په وخت کې جاړي نو د پغمبر عليهلی السلام په تعالمات ته کې دا د چا تهم ورېږي مثبت جړلی پ چې و جاړي خیر آرام سر بلکه پدی صدمه دزړه باندې چمنګ ته او مشقات او مصیبت تا وینه ورسیږي او, آو دسترګو فسړا باندې الله تعالی اجر راته کړي الله اکبر خالی اجازه نه ده چې وځړي بلکی اجازه سرا سلامت اجر ور باندې راکړي کچھ زودي متویني دي الله جل جلاله په حکم باندې چې دا بر حق دي او عین حکمت دي شکایت اعتراض او شکوا نکړي حضرت جنونی مصر رحم الله ابو ذکر شعلہ اغه ته یو چاوې حضرت مزاج دي سنگه ده اغه ورته مزاج می ډیر خدا یې سنگه وې سچې په دې دنیا کې کېږي زمانه طبيعت برابر ده دا. نداشي او سړې چې په دنیا کې څه کېږي اغه د هغه د طبيعت برابر وی نو هغه به خوشالي کخفه خوشاله وي نو د هغه را خوشالتي په پته لګول په کار نه دي زه چاشه ولا سوال کړم نو ډیرو خيال سره یو هغه ورته وي زه دا خبره دی دنیا کې خو دا چا هم داغه طبيت خوښۍ شات پر کې ګن کړه انبي عليهم صلوات و سلام ته وچ سغړې هغه نوري خوشي نيتا سنگاپور دی د بزرګانو دله ما د اولهو خبره ډ اوچې او په بلله مقدداراندي او په بل طریبانې تلل کېږي او هغه ورته ما خپله مرزا او رضا ضا د الله جل پهمرزا او د الله جلهجل پرضا کې فنااکې ده زما رضا نو شته د چې زما ضادي الله په ضا کې فنااک دا, دا, دا چ چې دنیا کې کېږي دا د الله په مرضا کېږي د الله ججله په ایراي کېږي پهلی وربانې خوشال دی. چو سریدا بر عین حکمت الله جل جلاله دی دنیا کې چا څو واقعات راځي که هغه مونږ ته په نظر با تکلیف دی اخګاريږي مصیبت او مشقت و له اخګاريږي خو لیکن در حقیقت د مجمون نظام کائنات د ټول دنیا په اعتبار سره فار کې الله جل جلاله او خیر پکړه دی قران عظیم شان کی اللہ جل جلالہ دا حضرت موسی علیہ السلام او دا حضرت خضر علیہ السلام واقعہ ذکر کړي او په دې کې بلای شي زمونږ د هدايت زمونږ د رهنامې د فار تعالیمات پکې کسان نه زمونږ تعلیم د پکې حضرت موسی علیہ السلام قوم سے تقریر کو لو ورتا وہی خد تقریر کو کم زیاداد نیو سنے ورتا وہی چتا نبم سر بان حضرت سیدنا موسی علیہ السلام ورتا جواب ورکو ویناں زمان لو علم نش نہ خبر الاختیاو ٹھیک وا زکہ دا وقت پیغمبر پزما کتلوی علیم خو چون کدا د موسی السلام د شان سره د خبره مناسب نه وازه کړي هغه تعلق د الله سره ډیر مضبوط ده کله دغه تعلق د نبوت مقدار باندې د نبوت په مرتبه کې او چا چې شنو دی الله سره تعلق زیات کی هغه هر څه الله تسپاري په کار زا او چې څه ویلې وي چې خدای وربانی خبر ده والله اعلم کده چې معنی هغه علیم وي په په کار دسی جواب او جواب د موسی السلام هم تيكو. نو الله جل المصال السلام باندې امتحان کوي په تعالی یو لوی عالم شته چې هغه علم تاسو رڼاسته اذن سيدنا موسی عليه السلام ورته چیرته ده اغه خبر ډیر تفصيلي دی واقعا په حضرت خضر عليه السلام ده او هغه سره به تا ملاقات شي فلان فلان زئی کې وګ ډیر کوم تنظیم یې ته دي دریمین ته پاتې دي ازم کليوال ټول اغه لنی او کوم فره ای ونی مبا جامز کونه بیا د جمی نفات ی یاد انس او باکی ولادي فضلوت سروای وي څنګه سروانه وخت ډير سي فرث نكي لي وخت ډير د جمی نفات اوس ټيمپورال تقریبا ها دي دولي شريف اللهم صل حضرت موسی علی السلام حضرت خزله السلام تور ورسی او ته از طالب کیږم تا نصاب کوه ایا په ما سره دا چې علم دا چې دا غي علم اصول او رسيه دا ال کی چې تو چوب چاپې خاموش یې د چې څه کوم په ماب اعتراض نکي مبا علم تا ته هڅلې دا علم فی علم له دون علم دا کیسه په سره تعلق نه لري دا چوب چاپ باندې ملاویږي خاموشي باندې اتموسال السلام ورته ستجدون ستجدون ان شاء الله صابرا مابو مومن ان شاء الله زبر صبر کو روان شو په سفر باندې چې په سفر روان شو نو سفر پرې منز منز کې داسې لا راغله د سفر چې په اغې کې کښتۍ کې کېنستل حضرت خضر علیہ السلام کښتۍ ماته کړله سروي کړله وسم الله عليه السلام ورته ګوري چې دا خدای یو مسلمان د یو مؤمن یو د انسان مال دی او د دې ما خو جایز نه کن کنه شریعت محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت لري قربانی اعتراض لقد جاءت شيء امره ناشنه حیب کار دیو تخت دي ما تکره او بل ددون خلق په کناسي او بوب ورته نه شي او ټول خلق به هر کی خضر عليه السلام ورته وي و ما تا وی نو انك لن تستطيع معي صبرا حضرت موسى عليه السلام ورته لا تؤخذني بما نسيت معنا خضر رشيوا بيريني سما ولا ترحقني امر عصرا دا ما پرېکار کې ماته مشکل رکاوت مو پیدا کو او دا حضرت خضر عليه السلام بیا کشته چې سروي ولما ما به تور کرامت هغه ته وب نه راتللي ایا یو شیشه ور باندې و لگاوله دا کیشته یعيب جننګ شوله او ابو هم یخلګو ته نه راتللي بار تکدير روان شو روان دي پلارې باندې سفر کئ معصومانو به کئ يومعصوم حضرت خضر عليه السلام ملک قتل معصوم خېيبالو ګناه کي مختلا نه دا ډېر ناشنا خبره حضرت سيدنا موسی عليه السلام ورته وې لقد جئت شيئا نكرا نكاره کړ دې او ماتا ته ویل نو انك لن تصطیع معي صبره دا بس دا ظلم فریده کې بیا می اعتراض وک بیا تا بیا زما او استادو شاګردي خطا روان دي فلا روان دي نهو كل تورال دا مفاشرين لكي دا دا انتاكية والا خلقو اغو طيوال ممجدوان مسافيريو ممجدوان روتيراك فعباو ان يضيفوهما اغو انكارو لا لا روتيراكو منكي مشتا زه دي دوال روانشو وغيري خاما خام لغو نلال اليو ديوالو اغا قریب داو چلنگ شوه وی نو حضرت سیدنا خضل علیہ السلام هغه دیوال با نراس راکا گلو دیوال تک تاک سو برابر سو بلکل سیدر شو حضرت موسی علیہ السلام بیائی تیراز بک چه دا خودی بد اخلاک خلقو بد تحضیب خلقو د دو ملمنو ملی دی منگل را نکلل فلحاظ دیتا مفت کار کول ضدیف وبد اخلاقی کی مدد کول بد اخلاق سڑی سړ وکل کل, کل راتینګ گئے هر وخت وره جزا کلام نه وای لګبے کل کل کلٹنگ گئے هم ځکه کل کل اغاظه تا د حسن اخلاقنا بد فایده وای نویشلوونه راتینګ کې مفسرین وای نو ځدو ته خو جانی تا و نه شوی رسول چې ما خوونه اخیس تللی وای یو از ته مولادات اوجه کړی دا بعد له ما فرمایې چې نا حضرت موسی علیہ السلام مقصد دا و چې دوه مونګل روفې راکی پا اوروفې به مروټې اخیستلی وا او سبا مربانه خړلیو دوه خاصیم نه راځي نو موسی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ملي بیا دې اعتراض وکړ نو ورما او تدا شاګیذیو د استادیم ممکن ګنجایش نشته موسی علیہ السلام ورته یو بس نور څم نه غواړم ماله مې دنیا ده اځما به لا دنیا اځ دې کې دوه خبرې محتملې دي یا ول عزت موسی عليه السلام وعده او بل د شریعت حکم او وعده موسی عليه السلام دا کده چې زبې اعتراض نکوم او دا چې استادۍ او شاګردۍ دا, دا چا ورته ویلو الله تعالی ورته ویلو استاد فجر السلام دا غوهم یو قسم اختلاف یا پیغمبر یا ولی و موسی علیہ السلام پیغمبر ده هو ور سره څه نه پکواد بل طرف تا منتدی وښینې د عالمي چې د شریعت یو حکم د چا مال زای کول سو قتل کول او بد اخلاق سره تطو بد اخلاقی کیو قسم تقوییت ور کول دا ټول شریعت خلاف کارونه دي نو موسی له هغه عادی تهونه شریعت حکم تهو قتل دری اعتراض دکه اغا پیغمبرو پیغمبر چی چیر تهم غیر شریک کار گوری اغا بیا در رسم و در رواج و در طبیعت و در وادو وادو اغا باک نناده اغا شریعت حکم داده دا شریعت دعوه دا ای سمج کنال خبر اکسانه نو حضورتی خضر علیه السلام مرتویل در دروی خبر واره مقصد واواره کمه کشتی چی ما, ما تکلاله اگه کشتی چکم طرف بانی د و نه آغی نلغونی یو طرف یو باچه د ده یو ملک آغی کم روغ کشتی بوا آبای غصب کولا او دان یکان مسلمانان و او د کشتی که ده ده مسافر و دوله و کار و دوله و کاری کولو فلی هاز ما عیب جنه کلا آغا عیب جنه نه آخش او و ده خو ماتی دا خضر السلام پکشتي کې اگر کومه تي دلي خو ست شکستن سل زرت اگر جوړ کښتوینه دا ډیر به تر اوسه ظاهر خدا شر وکل خدا مجمونی زامی عالم په اتوار باندې چې کوم دا د دې کثارو د پا ها مجمونی زامی عالم چې کوم مسافرو کوم د دې مالکانو او غوت خير کومه شو می چې قتل کن. دا غې په متالق دا چې دا چې ستر شوی دا کافر او گمراه ولیا راز د مورو فلل بیر نیکان متقیان دغه د گمراهی د و جن کیدئس اغه هم گمراشي وي نو الله جل جلاله د بلوغ نمختم وخت کیدئ د خدای رسول سلام الله علیه وسلم په قاتل اوسه اگر کیدئ قاتل ل دوی فشار کی د مجمو نظام کائنات په اعتبار بن لویه اصلاح ده لویه اصلاح ده بیا الله جل جلاله د سړیل یو زوی ورکی آبازو لما فرمائی آبازو لوری ورکی آبازو سو عنو بیاد آغی دا پوشت نو پیداسی او کوم چی دا دیوال مونتی که دیوال دي لانی خزانه و این یتیمان دا اغو ملکو او دی خزانه چا تا پتا نو که دا دیوال لان شوی وی نو دا خزانه بخلقو تاکارشوی و نو یتیمان نو بیو او دا دی یتیمان فلار دیر نیو فلاری سو د دې نیوګه د پلار د د د اصلاح د فار بچه قتل سو. او پلار نیګو چې ګری د پلار نیکی په بچانو باندې هم تاثیر کړی د دې حکمت خبرې نه پي نو اگر د پلار نیکواله و جن موږ دا دیوال ورته ټیک برابرهم مستق نه اوس موږ تاسو ته علم را معلوم شه دې نه اوس بظاهر د دې خبرې شرح کاری دني خود ټول کائنات او د نظام په اعتبار خیر نو مطلب دار مون ته تعلیم داړه چې څه واقع دي د دنیا کې پیښیږي هغه باندې راضي کېدل هغه دی الله فیصله بالکل د حکمت برابر او د حق برابر اعتراض نه کول خپل عقل لاغه په مخاوي کې هغه ہتھیار غو رسول او بس بیا ان شاء الله العزيز مونږ تاسو په دنیا کې هم کامیابی آخرت کې هم چراضا بالقزاراش الله يدام لكم التوفيق ما لم راكي تاسلا هم الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين